بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين حبيبنا وشفيعنا ومعلمنا قائد الغر المجبحلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين توقيوا تياندليا ندرساتنا التفسير زي للقران الكريم leo tukiendelea na surah al isra aya ya 59 inasema wama manana an nursila bil ayati illa an kadhaba bihal awwalun wa atayna thamuda kata mabsiratan fa zalamu biha wama nursil bil ayati illa takhwifa mwenyezi Mungu anasema wama an nusl bil ayati hakuna kinacho sisi kuipeleka kuileta hiyo miujiza wanayodai makafiri makuraishi wa maka Ila an kadhaba biha al awwalun isipokueni kuona kwamba haitolea faida yoyote kwa sababu wameshaikadhibisha miujiza hiyo hiyo wanayitaka wao wenzao walio kabla yao wa ataina thamuda naka natuliwapo watu wa thamudu watu wa nabii sale ngamia mobosiratan aliyetoka kwenye jabali, wazi, waziwazi waziwazi ngamia huyo na mtoto wake wakawa namkamwa maziwa wakisambaziana wakisa katika maeneo yote fadalam biha wakamkufuria wamaanusir bil ayati ila takhwifa na kikawaida hatupeleke miujiza isipokuwa kwa ajili ya tahadharisha watu وينغي على كفر ونجهرن كبري فايقولنا لك ان ربك احاط بالناس وما جاءنا الروي التي اريناك الا فتنه للناس والشجرة الملعونه في القرآن ونخوفهم فما يزيلون الا طغيانا كبيرا فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا Kumbuka pale tulipokuambia we Muhammad hakika mola wako ameshahadhi watu wa Makkah usiona hofu yoyote kwa majana ja ruu ya lati arainaka na hatakuufanya ule muujiza ambao tumekuonyesha wewe Wa safari ya usiku illa fitnata linas hatakuufanya muujiza ule isipokuwa ni mtihani kwa watu wa maka washajaratal maluuna ta fil Qur'an na iwe ni sababu ya wao kuja kuvamia mjiti tifi kulaaniwa katika Qur'ani wanakhawifum fi fama yazilun ila tughyana kabira Tuliuleta mtihani huo ili kuwahofisha lakini hayakuwa wawo wao isipokuwa kibri na uchupavu mkubwa kibri na tughyana kabira na uchupavu mkubwa wa kulna قلنا Kumbuka Muhammad pale tulipoambia malaika usjudu li Adam fa sajadu. Msjudien Adam waka ila illa Iblis sayfakuwa Iblis. Kala kwa kibri chake alisema a asjudu liman khalaqta atina. Anaombaa Mwenyezi mimi wote wangu wote leo nao ni uli mumbawe ulimumbae kutokana dongo. Kala kasal Mwenyezi qaala ara'aytak hebu nipe khabari, nieleze hadha aladhi karamta alaya, la in akhartani ila yawm alqiyama la ahtanikan nadhuryatahu ila qalila iblisa anomba mnyezungu hebu nieleze kuyokiombe ambaye wewe umemtukuza wewe adam alio le mumbako dongo alafu anampa heshima juu yango karamta alayya umemtukusa juu yango la il akhartani ikiwa utanibakisha kuwa hai ila yaumil qiyama pakusuka qiyama la ah tani kana buriyatahu ila kalila. nitakipotosha kizazi chake isipokuwa wachache tu katika wale ambao watakuamini wewe na mtume wako qala akasema mwenyezi Mungu mjibu iblisis baada ya ibouri hiyo izhab qala izhab faman tabi'aka minhum fa in jahannama jazaa'uhum jazaa'an Toka we, iblis toka hapa toka hapa sika ni kuone fa man tabi'aka minhum yoyot atakifuata wewe miongoni mwa watoto wa adam fa in jahannama jazaa'ukum jahannam diyo malipo yenye nyinyi wewe na wao jazaa'an mawfura malipo leo Wastafziz stafziz min man sata't minhum bisawtika wa atrib 'alayhim bi wa rijlika washarikhum fi amwalihim wal auladihim wa'aduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa wurura menyezungo anawambia ibliss kwa kumsukumizia kabisa wa stafziz min man sata't minhum washawishi naotakaweza kuwashawishi miongoni mwa hawataoto wa adamu bi kwa kutumia sauti yako ta miziki magoma nyimbo Wajiliba ba alaihim na wavute kwa kutumia farasi wako Warajilika na miguu yako washarikum fi al wa al-awlad shirikiana nao katika mapato na kizazi wa'iduhum wa ma ya'iduhum ila shaytan illa hulul wa ahadi utakazo kuwapa lakini mjue kwamba hana anachowapa shetani isipokuwa khadathubu. Hadi Ahadi zake zote nazo kuwapa kuapa wanadamu shetani ni khadathubu. Inna ibadi Mwenyezi Mungu anamwambia shetani inna ibadi laysa laka alayhim Sultan, wa kafa bi rabbika wakeela. Wajawangu waamini wewe nguvu nao wa kuwapotosha anatosha mwenye zangu mlezi wako kuwa ni wakili ni muhafidhi mwenye kuhafadhi waamini wako rabbukumul ladhi yusji lakumul fulka fil bahri litataghu min fadlihi innahu kana bikum rahima mungu wetu wa kweli wa kweli ni yule anaendesha kukuendesheni nyinyi majahazi katika bahari ili mpate kujitafutia fadhila zake hakika Mwenyezi Mungu alivyo kwenu ni mwenye rehema waiza na ndei napogufikiana shida yoyote filbahari katika bahari bal lam tad'una illa iyahu falamma najakukum ila albar'a'artum wa wakana alinsanu kafura ndei napogufikiana shida ndani ya bahari kupotee wale waungu wenu wote mliokuwa mke wa abudu ila iyae kwa Mwenyezi Mungu tu ndio anakuwa yupo wa imara mnapomwomba mna na kutoka bali yenye falamma najakum mnapomwomba akakutoka bali yenye akakuoaeni akashakukuoaeni ila albar mkajiona mko juu nchikafu a'raftum naipa mgongo shukurani ya neema yake hiyo wa kana alinsanu kafura na alivu mnadamu ni mwenye kukufuru Afa amantu an yakhsifa bikum janibal barr alaykum hasibam thumma la tajidu lakum wakeela Afa amantu ibamnajamilisha an yakhsifa bikum kuto kusimisheni mwenyezi Mungu pamoja na sehemu ya nchikavu aw yursila alaykum hasibam aw kukupelekeeni nyinyu upepo mkali wa dharba thumma la tajidu lakum Kisha mkashindo kumpata mtetezi Munjaminisha ilo. kama alivyoweza kukuokoeni anaweza kukuharakisheni kama alivyoweza kukuendesheni anaweza kukubakisheni mkondoni mkayumba, mpaka mkamalizika ameen anyuidakum aniuida kum fi imaratan maratan ukhrat ameen tum bali munjaminisha fi taratan ukhrat kwamba atoweza Mwenyezi Mungu kukurejesheni katika bahari kama ndani ya mizunguko ya safari zenu mara nyingine Fayursila alaykum qasifan min ar-rih tamba naweza kukupelekeni daruba ya upepo fayughriqa kum ikugharikisheni dima Mwaka wakukharikisheni kwa sababu ya kufiri wenu thumma la tajidu lakum alaina tabi'a na kisha akishamua hibe Mwenyezi Mungu kabisa kwa ajili yenu nyinyi mfuatiliaji wa salama yenu همتم بعد تبيان فورتليادي وسلامين ketika aya ya samiyana nasamanyazingu من laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdhila wa hakikatum tukampa vyombo vya kumpakia vya kubeba yeye katika nchi kavu na katika bahari na tukawaruzuku tukawaruzuku minataibati fa kula vizuri vizuri wapo dalnaa maala kithir min man khalaqna tafdhila kuliko wengi katika viombe tulivyoomba wa aina yake sasa hebu kumbukeni kaeni kitako mkumbuke mfikiri Yaumanaaduu kulla unaasibimaa. Faman uti ya kitabahu biyaminihi faulaaika yaqrauna kitabahum wala yuzlamuna fatilah. Ikumbukeni siku ambayo tutawaita kila umati pamoja na kiongozi wao. Na yule ambaye atabahatika kupewa mkataba wake, mkataba wa mali zake akaupewa biyaminihi kwa mkono wake wa kulia baula ikayakraauna kitabahu Hao ndio watakao soma vitabu vyao wala yudhulamuna fatila paraaha kabisa hata hatudhlamu hata chembe mankana fi hadhi a'ma na yule ambaye anashindwa kutambua ukweli katika uhuuni mwangu katika uhayo ulimwengu hapa duniani ako akipofu fa huwa a'ma basi huyo huyo siku ya kiyama ni kipofu hivyo hivyo wa adalla sabila la napotee njia wa in kadu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayka litaftariya alayna ghayra wa idhan la ittakhadhu kawk khaleela azan zengo kumwambia mtume wake. wa in kadu la hakika makafiri walikaribia kukufitini na kukutosha an alladhi kukueposha na, na mwongozo wa hakki albao au haina ileka tumekufunulia wewe ili litaftari ghalina gairahu ili weze kuzua kutuzulia sisi mengine sio kwa sisi tuliyokufunulia sisi kwa kama ungalifanya hivyo latakhadhu kakhalila. khalid wangalikufanya mpenzi mkubwa kwa kule kuwa wewe umetokana na haki umeungana na wao katika upotofu ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا ان سمي زمغنا كما تزاغيك وتثبتيشا وويو يا حق بس ولك شكر بها كبوتيكه وponde wao kidogo kidogo اذا ككتب بس لا ذقناك ضعيفه الحياه وضعيفه الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا كما kuonjesha udhaifu wa uhai na udhaifu wa ufu. kisha ukawa ukakosa kabisa kwetu sisi wakukunusuru na adhabu ya Mwenyezi Mungu ungealikua mwenye kukosa kabisa kabisa kumpata wa wakukuokoa wewe na adhabu ya Mwenyezi wa inkadu la yastafizunaka min alardi liukhrijuka minha وإذا الباثون خلافك إلا Hasa حسبي katika في الايه na, when kadu lastafizunaka walqaribia watu wa maka kukutimua min alardi kwa na ardhi ya maka nguvu nguvu liukhurijuka minha ili wa kabisa katika nchi ya maka kwa nguvu wa idhan na kama wangalifanya hivyo la yalbathuna khilafaka ila kalila. Wasingalibakia baada ya wewe kuondoka isipokuwa muda mchache tu sunnatan man qad arsalna qabla kamhi rusulina. wala tajidu lisunnatina tahwila hasa mzingu huo ndiyo utaratibu tunokuwa kwa watu wote walio kufuru mitume yangu kabla yako watu waliyetesa waliodharaa wakaikanya okay, okay. katemisha mitume yangu mitume yetu kabla yako utaratibu ni huo ulikuwa ni kwa tetekea adhabu wakashindwa nakupata wa kuwasaidia wala tajid wala tajid lisunatin na wala hutupata kwa utaratibu wetu mabadiliko katika aya hii ya 78 na zamu zingu kumwambia mtume wake Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam baada ya kumwelezea uhari halisi ya jamaa zake makafiru wa maka na nafiki za madina anasema aqimi salata lidhuki shams ila ghasaqil layl wa qur'ana al -fajri. inna qur'ana al-fajr kana mashuhuda. muhammadi wei endelea kutekeleza sala tano kwa taratibu yokushikubainishia kwako kuanzia jua linapotanguka Sala ya dhuhri ila ghasaqil layl mpaka kufika kiza cha usiku he kimaanishwa la asiri na magharibi pamoja na isha yake wa qur'an al na kisomo cha al-fajr usikiwache na lazimishiye kuieleza kisomo cha al-fajr alfajiri al, al kisomo cha al-fajr kwa sababu inapendekezwa kwamba kisomo chake kiwe kirefu zaidi kwa sababu Sala yeye ni mbili al -fajri. kwa hivyo ni vema kusaliwa kwa kisomo kirefu kwa yote ikaitwa tayaitwa Qur'an al Qur'ana al kana mashuhuda Kisomo cha al-Fajr na malaika wanaoondoka kwenye zamu za usiku na malaika wanakuja kushika zamu za mchana ambapo upasi na nafasi malaika hao Wa min al-layli wa bihi nafilatan laka asaa an yub'athaka rabbuka makama, mahmuda na nyakati za usiku uwache usingizi patahajjad uwache usingizi kwa Qur'an uhame usingizi kwa Qur'an na filat alaka hiyo ni nyongeza yako asaa an yabathaka rabbuka makama mahmuda wa hakika atakufikisha mula wako makamu ya kusifika wa qur rabbi adkhilni mudkhala sadiqin wa akhrijni mukhuraja sadiqin Wajaali li min ladunka sultanan nasira mzingwa anamwambia mtume wake anamfundisha ya kuomba sema muhammad ewe mola niingize katika nchi ya madina mwengizo mwema na onitoa katika nchi ya maka utokaji mwema waj'al na naunifanyie mimi min kutoka kwako kwa sultanan nasira Nguvu za kunsurika na maadui unifanyie unipe nguvu za kwa shida, maadui sultana nasira waqul jaa alhaq wa zahqa albatil al inalbatil kana zahqa sema muhamadi wambie makafir, uliokuja hapa leo baada ya mimi kuohama makka madina na leo naingia kwa kuiteka basi umjue kwamba umesha umeshakuja na ubatilifu umeshatoeka. Maana yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam alihamishwa mka kingubungu akakimbilia Madina. Alafu akaja kaingia mka kingubungu kwa kuupindwa ukafiri na kuutawalisha Uislamu. Hii ndio maana ya kusema kwamba jaal haqu wasahaka albatilu albatila kana huka Hakika ya potofu libyo ni wenye kutoweka wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah Wa nunzilu min al-Qur'ani khasara Tunataremsha katika kesoma cha Qur'ani aya mbazo ndani yake mna ihsani kwa waumini na haiongezi makafiri Qur'ani isipokuwa khasara aya thamana ta na silmani zingo anasema nyenzo wa idha anamna ala linsani aradha wana wa abi janibi wa masahu sharu kana ya'usa wakati tunapomnimesha mnadamu huipa mgongo neema hiyo akakaa kuchukuru akageuka upande wake akajifahari inapumfika shari hukata tamaa huona kwamba من يذمغه هنا هو عزته لنا وقوم نيمشه كل يعمل على شاكلته وان محمد كل واحد منكم يفعل انه يفعل فربكم اعلم بما بمان هو احد السبيل وربكم اعلم بما هو احد السبيل kila mmoja ufanya kulingana na hali yake lakini mula wenu ni amjuzi anawajua vizuri vitu vyenu na anawajua vizuri nyendo zenu na anawajua waliokuwa ni wa njia anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ya 85 wayas'alunaka 'ani ruhi qulir ruhu min amri rabbi ma utitum min alilmi ila kalila, wanakuuliza makoresho wa maka kuhusu roho roho ni kitu gani uambie roho ni elimu ile iliyohusiana na, na Mwenyezi elimu ya roho hausi yoyote, yote isipokuwa mwenye Mungu na nyinyi hamkupewa katika elimu isipokuwa uchache tu kitu kichache tu chaidmundu tupani ndakujua roho hai katika mambo ambayo aliyohusika na Mwenyezi peke yake na hajataka kumfahamisha mtu kuwaroni kama angekuwa tufundisha embe mmoja wapo basi mtu yangekuwa tajiri nkubwa sana dunia hii wala inshi la nazehabanna biladhi au auhaina ilayka na kama tutataka tunaweza kuondosha hiyo elimu yote uliyonayo Thuma la tajidu lak bi alaina wakila kisha usingalimpata kwa kukurejeshea nimwe hiyo juu yetu, yeto yoyote uli mtetezi usengari mpata yoyote mwakili mtetezi wako kutetea wewe ili urejeshewe elimu ambayo Mwenyezi Mungu ameshaindosha kwako illa rahmatan min rabbika inna fa'lahu kana alayka kabira isipokuwa akurehema kutoka kwake mzee wako kwani fadhila zake mwenye Mungu kwako ni kubwa fadhila zake Mwenyezi kwako ni kubwa Kula inna jama'ata al-ins wal jin ala an ya'tuu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuuna bimithlihi walaw kana li dhahira Wa kama atakutana majini na watu jini, watu na majini watu wakakutana ala an ya'tuu mithl hadha al-Qur'an kwa kutaka kuleta mfumo wa kisomo hichi cha Qur'ani la ya'tuuna bimithlihi hawatoweza kuleta mfano wake wa laukan ba'dhum li ba'd in hata wa yao kwa baadhi wanasaidiana kwa viungani wakutane ma professors ma literatures wakutane kwa ajili ya kutunga kitu kisingani na Qur'an Hawatoweza. watu sarafna lin fi hadha al Qur'an min kulli mathalin, ba'ba aktharu nas illa kufura kwa hakika tumeshanganua koach watu katika kisumu heji cha Qur'ani kila mifano lakini wanakataa wengi wa watu wanakataa kuamini Qur'ani na kuheshimu inastahili inastahili kushikilia ukafiri wakalu lan waqalu lanu'mina laka hata tafjura lana min al-ardi yambu'a fa ukai diwa wa makafiri wanasema kukuambia we wa Muhammad wanasema lanu'mina laka hatuamini sisi mtume wako hata tafujure lana mpaka otchimbulie sisi minard kutoka na ardhi ni otchimbulia yanboa chemchem za maji otchimbulia chemchem za maji, kwao, arabu, nikule, ni arzi, maji nitabu, kwa sababu kule kwao. arabuni kule ni minard ya majangwa maji ni taabu kuyapata ilikuwa kwa hivyo alimpamtia ni muhammed saw. lakini mwezingu kapungulia kitu kikubwa zaidi kuliko hayo maji kwa utajiri kwa, kwa, kwa utajiri kwa otchimbulia za mafuta sehemu sembali mbali lakini pia hawajaweza kumwamini Mwenyezi Mungu au takuna min nakhilin wa inabi. au ukitaka tukuamini, utuonyeshe kwamba wewe unayo bustani ya mitende na misabibu fatujira alanhara thila na uchimbue mito pembisoni mwa miti hiyo tafjira mchimbua namna unayotaka wewe wa kukustarehesha wewe na watu wako Auto samaa sama agamas zaamta alina kesafana au taati billahi wal malaikati qabila au tuangushie kipande cha mbingu juu kama ulivyodai au tuletee huyo Mwenyezi Mungu umlete Mwenyezi Mungu na malaika tuna malaika hadharani tumuone hivi sasa hii tunataka tukuamini ni mtume otufanyie hayo او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولنؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراءه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا برسولا وانا اندeleu kaidi wao makafiri hao kumbe mtummi sallam kama unataka tu kuamini au ni ngazi ya kupandia mbinguni uwenapanda mbinguni tukikuona na hatutaamini uupandaji upandaji wako mpaka uwende urudi utuletee kitabu kitakithibitisha kitakacho na maelezo ya kudhibitisha kwamba wewe kweli umekwenda mbinguni tukisome kull cool. mwenyezi wake, anwaambie Muhammad Makoresha hawa wajinga subhana rabbi huone utukufu wa Mwenyezi Utokofu Mwenyezi Mungu huo. Lakini mimi ni mtume tu. Hal kuntu kwani mimi ni kitu gani? Si chochote mimi ila bashara rasula. Nisipokuwa ni binadamu nilepewa ujumbe na Mwenyezi Mungu. Sio Mungu mimi. Mimi si Mungu wala si malaika. Mimi ni binadamu nimepewa ujumbe kwenu. Kulu uliwaambie Muhammad laukaanafila ardhi malaika ya yamshuona mutumainina la nanazalna nazal, alaihimu minasamai mala rasula engeli katika ardhi kuna malaika wanatembea kwa utulivu ḅasi tungaliwopelekea mjumbe malaika akawa ni mjumbe wao tungaliwapelekea kutoka mbinguni mjumbe malaika akawandiye mjumbe wao lakini kwa kuwa walioponi binadamu dume tumekutuma wewe. Na Adam mwanzao. Qul kafa billahi shahidan bayni wa baynahum. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Qul wa Muhammad kafa billahi shahidan baini wa baynakum. Ana tosha Mwenyezi Mungu ko ni shahidi baina mimi na nyinyi. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Kwani alivyo kwa macho yake ni mjuzi ni mwenye kuona. Anakujuhini na anakuoneni Waman allah fa huwa almuhtadi mwenye yakumunguwa munyezimu huyo ndiye Waman wamanyudhiril na mwenye kuachiliwa kutabu wake falan tajida lahu awliya hutoweza kumpatia huyo viongozi wa kumongoa mindoni asikomnyezimu wanashuruhum yaum alqiyama na tutawakusanya siku ya kiyama Ala ujuhi hiimi omi yau waboku mani wasuma tutawakusanya wakiwa ni vipopu mabubu viziwi ma awahumu makazi yao ni jahanamu kula makhabati kila unapopunguwa ukali moto huo zidi naahumu sahira tunauongeza ukali moto huo kila unapopunguwa ukali zidi naahumusahira tunawuongeza ukali dhalika jazaukuu hasabni zin ghalika hum bi annahum kafaru bi ahiyatina. hayo ndio malipo yao kwa sababu hao wamezikufuru aya zetu waqalu aitha kunna idhaman wa rufata wa kasema Tukesha sisi tukeshakuwa nimifupa mitupu Tushahoza katika ardhi na uoza mchanga a inna lamab'uthuna khalqan jadida biboku kweli sisi tutakapofuli watu katika umbo jipya Mwenyezi anasema awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa as-samaawa wa al ala an yakhluqa mithlahu wa lahum ajalan la raiba fihi faaba aba ila illa kufura hawaoni hao hawa. kwamba sisi kwamba Mwenyezi ambaye ameumba ambay mbingu na ardhi اباوني كما منزيهم قال يا رب قادر لمعزا الا لكن اباوا ظالمون ونكتم مكافري الا كفورا الى كشكليه لو انتم تملكون رحمة ربي Idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura wa ambi kama nyiny mungenipewa mtihani wa kumilikishwa hazina za ardhi za riski, na rahma yake mwila wangu, <laughs> wallahi mgalizuia ninyi idhal la amsaktum khashyata al-infaq mgalizuia wa watu kwa nyima haki zao kwa kuogopa kumaliza wa kana al-insanu qatura na alivi mwanadamu na bahili wala ataina Musa tisa ayati baina nimesikwa naambia mtumi wake katika aya hii ya 101 mwambia tuliwapa bani israela miujiza tisa tulimpendeka Musa tisa ayati miujiza tisa baina ya wazaka kabisa. fa bani israila hebu waulize watoto wa Yakobo. Waulize idhi jaahum wakati lipoje miujiza yao. Walifanya nini? Ambapo fakala lahum faraona aliwambia faraona, "Inni la la'azunnuka ya Musa mashoora." Faraona anamwambia mtume Musa, "Mimi ninavyokudhani wewe Musa ni mtume rogwa tu. Akili zako zimerogekwa, zimerogeka, zimepombazwa." Kana, akasema Musa, Lakada alimta ma anzala haula ila rabb as-samawati wal ardi basair wa inni la la'adhunka ya fir'awn mathbura. Antum Musa ya Firaono hakika wewe umejua kwamba hawezi kuteremsha miziga hii isipokuwa Mola muumba mbingu na ardhi ikiwa ni dalili za ukweli uliyokuja nao. Lakini na mimi pia nakudhani wewe Firaono ni mwenye kuangamia. Faarada ان يستفزهم من الاخر Baada الجدال هو و فرعون akataka قوته Musa na watu من الشعب المصري Misri. و من معه جميعا Tukamgharikisha غرق na watuwasi و wote. وكوته فاراد ان يستفزهم من الاخر فغرقناه و من معه جميعا وقلنا توكمبيه موسى من بعد, بعد firaana na watu wake tukamwambia Musa na jamaa zake bani Israeli katikani Israeli uskunul arda faiza jaa waadul akhira ina bikum lafifa tunamwambia Musa na bani Israeli uskunul arda kaeni katika nchi ya Misri kwa raha kabisa faiza jaa waadul akhira lakini utakapokuja waadi wa mwisho wako upotofu nyinyi na ukaidi Jiinabikum lafifa tutukuletene siku, eh, siku ya kiyama hali ya kuwa mmekushajika tutukuletene siku ya kiyama hali ya kuwa mmekushajika nyote wa mwanzo na wa mwisho wabil haqqi anzalnahu katika aya hii ya 105 na tano sa mwenzengo kwa ukweli mtupu tuliteremsha Qur'an wabil haqqi nazal na kwa ukweli mtupu imeteremka wama arsalnaka ila mubashiran wanadhira hada kupeleka wewe mtume na kuleta msha Qur'ani isipokuwa kwa ajili ya kuwafahamisha kuwa watu habari nzuri kuwapa watu habari nzuri wale walioamini na kuwahofisha adhabu wale wakufuru wa Qur'anan fa litakaraahu ala alnasi ala mukthi wanazalnahu tanzila mzingo nasema hichi ni kisomo mbacho tumekiteremsha kitafauti, tafauti tafauti kidogo kidogo litakraahu ala nnas ili uweze kukisoma kuwasomea watu ala mukthi kwa urahisi wa tanzila na tumetiremsha qurani hii Kisomo kwa kuutirimsho wa hikima kabisa na taala wake. kul sema muhammed aaminu bihi au la tu'minu chagweni moja kati ya mawili kiamini Qurani au acha nikukia huko yaamini inaladhina utul ilm min qablih kama hamkuamini basi wako watu ambao wamepewa ilmu kabla ya Muhammad au kabla ya Qurani idha tutla alaihim naqsama qawl alqurani huwapa moyo huzni watya khofu ya kharuna lil uporo mokia vyao movyao kumsujudia Mwenyezi Mungu rabbina inkana waadu rabbina la mafuula. Na rabbina utakatifu ni wake Mola ambaye kwa hakika maagano yake Mwenyezi Mungu huyo ni yenye kutimizwa maagano yake haya, haya nabudi na kutimizwa waya khiruna ya yabkun wa uporomokea vilevile vyao hali ya kuwa wanalia na kisomo hicho kinowazidisha unyenyekevu kul sema Muhammad Mwenyezi Mungu anasema kama umemtume wake qul kulidu Allah wa ridu arrahman ayya mantadu falahul asmaa ul husna ayya tadu falahul asmaa ul husna muombeni Mwenyezi Allah aw mwanbei mwenyezi kwa jina la Ar-Rahman Allahu Dir-Rahman ar Ar-Rahman Dir Allah ayamma tad'u inalawwatum takalmuita falahul asmaul husna niyeye huyo kwa niyeye ana majina matukufu mazuri wala tajhar bi salatika wala tukhāfit biha wabtaqī bayna dālika sabīla nizingwe na mtume wake sallallahu pamoja na wafuasi wake usifiche sala yako wala us inge makelele bali tafuta au fkuata kati ya mawili hayo njia ya kati kati njia ya katina na kati waqul alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladaa wa lam yakul lahu shariikun mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh aya hii ya wa qul alhamdulillahi sema muhammad Sifa zote tukufu za ukamilifu ni zake mwenyezi Mungu alladhi lam yattakhidh walada Ambaye hana mtoto wala yakullahu sharikun fin ur wala hana mshirika katika utawala wake wala lam waliyu lahu waliyunadhll wala hanayae mtala wa kumhbushe haye bunyongwe wa, wa, wa, wa takbira يعني utkufuaka wa hahtaji au hata haahitaji kulindwa utkufuaka mzingo haahitaji kulindwa wa kabira takbira mtukuze utkuzo unostahiki allahumma ihdina ila hidayaka wjanna min صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه